Ta juhtus suures sõjaal, kui sõdur panib langunnal. Pani püssi palge, pani püssi palge, pani püssi palge siis tulistas. Pani püssi palge, pani püssi palge, pani püssi palge siis tulistas. Ta juurde astus, ohvitserb. Ja ütle, siit saab kahele ja siit saab sulle ja siit mulle ja siit saab mõlemale lukemist. Ja siit saab sulle ja siit mulle ja siit saab mõlemale lukemist. Mis oli ma nimikult tein, et mikul oli kõvaks läin. Ta pehme süda, ta pehme süda, ta pehme süda oli kõvaks läinud. Ta pehme süda, ta pehme süda, ta pehme süda oli kõvaks läinud. Mis oli Miku mainil tein? No et Mainnil oli öö suureks läinud. Tema sunstras silmad, tema sunstras Temas tema sunstras silmad suureks läinud. Ta sõstras silma, ta sõstras silma, ta sõstras silma tulid suureks lei Mis arvavad su vanema, kui poisid sulle panevad? Üht roos rinda, üht roos rinda, üht roos rinda pikkav Üht roos rinda, üht üht Mikära hõõru kätte ka, kui maini on naab rõõmuga. Su riideharja, üt riideharja, üt riideharja, pika karvaga. Üt riideharja, üt riide horja üt riideharja, riide pehme karvaga.